Перевіряйте працівників на тест драйві. Співбесіда, як така, не може бути достатньою підставою для рішення про прийом на роботу. Деякі люди справляють враження крутих профій, але незабаром з'ясовується, що вони не працюють як профі. Тож, треба оцінити їхню здатність працювати зараз, а не покладатися на їхні слова про те, як добре вони працювали у минулому. Кращий спосіб з'ясувати це побачити їх безпосередньо в роботі. Найміть їх для виконання міні-проекту навіть якщо він розрахований на 20 або 40 годин. Ви побачите, як вони ухвалюють рішення, почуєте, які запитання ставлять, зрозумієте, чи знаходите ви спільну мову. Ви зможете судити про них за їхніми діями, а не за словами. Ви навіть зможете організувати несправжній проект. Приміром, компанія BMW на своєму заводі в Південній Каліфорнії побудувала імітаційну лінію складання автовок, де претенденти на вакансію отримують півтори години, аби продемонструвати свою вправність у виконанні завдань, максимально наближених до їхньої майбутньої роботи. Літакобудівна компанія «Цесна» розробила рольову гру для потенційних менеджерів, яка є симуляцією робочого дня управлінця. Кандидати на посаду працюють із системою нагадувань, спілкуються з розгніваними клієнтами, несправжніми, і дають собі раду з різними проблемами. За допомогою цієї імітаційної гри «Цесна» вже найняла понад сотню менеджерів. Ці компанії усвідомили одну істину – справжнє обличчя працівника можна побачити лише в реальному робочому середовищі. Одна річ – знайомитися з портфоліо, вчитуватися в резюме або спілкуватися на співбесіді. І зовсім інша річ – реально працювати пліч-опліч із цією людиною.